ago donoia lisuen lantsatu gira, auzitegian gira safegarekin eta saltzalearekin, neke da eskabat kostaldean gauza komplikatia dira. E, kostaldean zenta e, lugarren gibilean, luja laburantzeko balimada ere momentuan klasatia, e, lu saruatu eta egitunute jendak eta laburantzeko Lujen gainean jok dira kontratu zonbeitek egiten dute, eskiak gainean ezartzeko, eta hola. Mm -hmm. Eta guahi batzen girelarik, gauza horik eginealdira ospasa jokte honetan, eta uh, nekezo harik gira, e egiala hori. Guretako egia biziki inportantalitakea kostaldean, uh, kostaldean sartzi adoni banezunen, mm -hmm. eta baditugu orai ere pista batzu, ez dugu konkretizatzen. Eta egia guretako biziki inportantalitakea adibidez... Uh, Donibane loizunen, edo e, Pentsa, Luxa-Indiak balu eitzalde edar bat Donibane loizunen, behin bitikotz laborentza han ere ilkeena e, e, e, urbanizazionetik aparte, eta Pentsa gure, gure plasega, eta mm -hmm. denen honetan ditake.